Я довго розмірковував над її словами. Нарешті дійшов висновку. Дама ця була італійка, хоча я припускаю, що сама тема чужа для жінок з нормальним сприйманням. Цікаво, чи була вона взагалі європейка? В кожному разі людина романського темпераменту не відчула б нічого хворобливого в тій остроті, з якою сприймається втрата честі. Така реакція або хибна, або слушна. Можливо, її осудять як штучну, і може статися мій джим мало розповсюджений тип, але запевняю своїх читачів, що він не витвір холодної викривленої фантазії, і він не належить і північним туманам. Одного сонячного ранку, в буденній обстановці Східної пристані, я бачив, як Джим пішов у далечінь, сповнений благання, виразистий у тіні хмари, мовчазний таким він і має бути. І моє завдання полягало в тому, щоб якомога точніше відшукати справжні слова для змалювання його портрета. Він був одним з нас. Червень 1917. Джозеф Конрад. Лорд Джим. Розділ 1. Джим був на зріст майже 6 футів, міцної статури, і йшов прямо на вас, трохи згорбившись і пильно дивлячись під лоба, мов бик, готовий до нападу. Голос мав глибокий, гучний, поводився з якимось упертим самоутвердженням, в якому проте не було ніякої войовничості. Завжди бездоганно охайний, від черевиків до капелюха, в сніжно-білому. Він користався великою популярністю в різних східних портах, де заробляв на прожиття морським клерком у суднових постачальників. Морському клеркові не потрібно складати іспитів ні з яких дисциплін, але він має бути кмітливим і доводити це на ділі. До його обов'язків належить під вітрилом, на парому, катері чи на веслах обганяти інших морських клерків, першим наблизитися до судна, що от-от стане на якір, і привітати капітана, вручаючи йому проспект суднового постачальника. Коли ж капітан сходить на берег, морський клерк мусить непомітно, але не схипно, спрямувати його до просторої крамниці, де повно їжі й напоїв. Там можна дістати все для того, щоб зробити судно гарним і придатним до плавання, від набору гаків для якірного ланцюга до листового золота для оздоблення корми. І постачальник зустрічає там ніби рідного брата, кожного капітана, якого бачить уперше. Чекає там на моряка і прохолодна вітальня з хотелями, пляшками, сигарами, письмовим приладдям та примірником портових правил, а також теплий прийом, який розчиняє сіль у серці моряка, що зібралися за тримісячну плавбу. Зав'язане знайомство підтримується завдяки щоденним візитам морського клерка весь той час, поки судно перебуває в порту. Для капітана морський клерк – вірний друг і шанобливий син. У нього ангельське терпіння, безкорислива відданість жінки і веселість приязного товариша. Пізніше надсилають рахунок. Чудовий, гуманний фах. Через те вправний морський клерк – рідкість – Якщо кмітливий морський клерк іще й виріс на морі, то він коштує своєму наймачеві силу гроші. До того ж, йому повинні у всьому потурати. Джим завжди добре заробляв, а годили йому так, що й не сказати. А проте з чорною невдячністю він зненацько кидав службу і їхав світ за очі. Причини, які він висував своїм наймачам, були просто сміховинні. Наймачі казали – клятий дурень, щойно він залишав службу. Так вони пояснювали його надзвичайну вразливість. Білі, що мешкали на узбережжі, та капітани кораблів називали його просто Джим. Було в нього, звісно, і прізвище, та він не хотів, щоб його згадували. Інкогніто його, діряве, мов, решето, мало на меті приховати не особу, а факт. Коли ж факт, Пробивався крізь інкогніто, джин раптово кидав порт, де на той час перебував, і вирушав у інший, звичайно, далі на схід. Він тримався за морські порти, оскільки був моряк у вигнанні. Моряк позбавлений моря і визначався вправністю, підходящою тільки для роботи морського клерка. Він отступав по солдатському туди, де сходить сонце, а таємниця його – Невідчебно йшла слідом за ним. З роками Джим ставав відомий у Бомбеї, Калькутті, Рангуні, Пенанзі, Батавії, і скрізь його знали просто як Джима, морського клерка.